IOSIF AL UNGRO VLAHIEI Se-nalță fumul de tămâie de la jertfel Iisus, la și cu mireazma lui mângâie sfinții cu nimb de foc de sus. Cântările, suind în cor cu clopotele, s-au topit în glasul de mijlocitor al blândului micropolit. Înveșmântat în promoroc, Cusut cu foi de trandafir, Se roagă în gând ca un proroc Și pune fruntea pe potir. Dar, ridicându-l preasfințitul la ceruri, Brațul îi se frânge și varsă Din neprihănitul trup sfânt, Muiat în sfântul sânge. Curata cu minecătură, În veac de veac nu s-a vărsat, cheașul, în genunchi murmură, părinților sunt cu păcat, pe când părinții arhimandriți și arhondarul Stavrofor se jăluiesc nemântuiți, cum că păcatul e al lor.